Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Moramo se moro približiti da se vidi. Evo je švećera smo ovdje u ovom svijetlom gradu Medinimu, ne uvari, kako se kaže svijetla Medina. Idem, ako god, da sutra za časnu Meku, Mekamu Karama. Tako sam zavjetao su dva, dva najdraža mjesta, Allah, uđelešanu. Ali ovdje je samo Mohamed, alai selam. Evo vidi se koji milioni ljudi ovdje dolazi. Ovdje je deset godina svilazila objava. Ovdje su bila zavi, kao neprevaziđana generacija, koji su slušali svog posladnika, najvećeg učitelja. Bili u univerzitetu, najboljim univerzitetu svih vremena, a to je ova dole vidi se kukola, ova stari Ovo je sad već prošireno na sto duluma prostranstva i misli se još dalje rušiti tamo ovi hoteli, ovako skopi moderni hoteli, da bi se još više proširili da bi mogli stati ovdje preko milion Sanjača, pa evo samo za uspomenu na svom obitelju sa svojim prijateljom koji živi i radi u Beću, sad i u Sarajevo da bine životonski evo da se večeras ili sutra ako Bog da opraštamo svog poslanika ali ne ono samo tjelasno, a mi smo uvijek sanjim se salavatima usunetu života njegovog I nadamo se da ćemo biti sa njim i na hiretu i u džene tako Bog da jer volimo svog poslanika i dok smo došli ovdje znači da imamo tu ljubav da slijedimo najljepši uzor, neprevaziđeni uzor insana bez mahane, bez greške koji eto ovdje tijelom leži ali kad god ga posalamo onamo on se odazovi i vjerujemo i nadamo se da će še faat za nas i da ćemo biti sa njim ako Bog da džennetu, eto nas, jelala počasjevo i mogu prijatelja i sve ovi ovde koji se nazive toploj, finoj, svijetloj, dragoj medini gdje živi naš dragi, voljeni, umiljenik, mohammed, ali i salam, to toliko dostane za uspojenu i ovo odavde javljanje.